Godina je 168. prije Krista. Na dan 22. lipnja kod makedonskog grada Pidne okupile su se dvije vojske. Vojska makedonskog kralja Perzeja prije tog 22. lipnja zauzimala je puno bolje položaje kod rijeke Elpeus. Ali rimski konzul Emilije paulo vještim manevrima svojih legija prisilio kralja da zauzme loši položaj ispred grada Pidne. Ispred grada bila je ravnica pogodna za razvijenje pješaštva. Tu su bili brežunci koji su se nadovezivali jedan na drugog i bili sjajni za skrivanje lakog pješaštva i strijelaca. I bili su pogodni za bočni napad. Kroz sredinu tekle su dvije rijeke, ali bilo je ljeto i one nisu bile duboke. Kralj Perzej još je imao brojčano nadmoćniju vojsku i smatrao je da će se njegovi vojnici bolje boriti jer su vidjeli žene i djecu u gradu koje trebaju obraniti. Inače njegovim vojnicima biti teže pred njima pokazati strah i neodlučnost u borbi. Ali Perzej se je najviše pouzdao u svoje pješaštvo koje je bilo organizirano u čvrsto zbijenu falangu. Falanga je bila taktička formacija koja se sastojala od teško oklopljenih i naoružanih pješaka, koji su stajali rame uz rame. Falanga je nekada znala biti duboka i 50 redova. Grčki teški pješak Hoplit bio je naoružan sarisom, kopljem dugim 2,5 metra i dvosjeklim mačem dugim 60 cm. Hoplit je bio zaštićen okruglim štitom i oklopom napravljenim od kože i metala. Grčka falanga pokazala je svoju učinkovitost kada je znatno malobrojnija grčka vojska pobjedila Perzijansku. Falanga je samo naizgled bila troma. Dugim i upornim vježbanjem Spartanci su od nje napravili gibku, ali ubojitu formaciju, koja je izazivala stravu kod protivnika. Makedonska falanga bila je još strašnija. Hopliti su bili nauružani kopljem dugim i do šest metara. Ta je falanga donijela Aleksandru Velikom sve njegove pobjede. I Perze je smatrao da će njegovih četrdeset tisuća pješaka njemu donijeti pobjedu. Starogrečki povisničar Plutarh ovako u životopisu rimskog vojskovođe Emilija Paula opisuje početak bitke kod Pidne. Kad je navala počela, Emilije dođe i nađe da su prve makedonske jedinice već zabule vrhove Sarisa u štitove Rimljana. I tako im onemogućili da ih dohvate mačevima. A kad su i ostali makedonci zavrnuli svoje male, okrugle štitove s ramena pred sebe i na jedan dan i znak nagnutim sarisama stali pred legionarima, pa emilije je vidje snagu gusto povezanih redova štitova i žestinu udaraca naperenih kopalja, obuze ga za prepaštenje i strah, jer je osjetio da još nikada nije vidio većma zastrašujući prizor. Rimski legionari nisu mogli probiti falangu. Jedan od rimskih častnika po imenu Salvije pokušao je pokrenuti svoje vojnike tako što je zgrabio bojni znak svoje jedinice i bacio ga među makedonske teške pješake. Kako je za legionara bilo nezamislivo da ostavi bojni znak, zatrčali su se prema mjestu gdje je bačen i počelo je ubijanje. Jedni su nastojali mačevima odgurnuti u stranu Sarise, pritiskivati ih štitovima prema dolje ili su ih čak odvraćali hvatajući ih rukama. A drugi, držeći ih čvrsto uperene obijama rukama i probadajući skupa s oružjem one koji bi na njih naletjeli, jer ni štit ni oklop nisu odolijevali snazi udarca sarise. Bacali su uvis preko glave trupla legionara koji su bez ikakva razmišljanja u zvjerskom bjesnilu srtali u susret udarcima i sigurnoj smrti. Činilo se da će rimske legije kod Pidne izgubiti bitku od makedonske falange. Rimljanima se ona činila kao neosvojiva palisada sačinjena od šest metara dugih koplja. Ali Emilije Paolo primijetio je da u falangi nastaju pukotine. Jedan dio falange bio je pod velikim pritiskom legionara, a drugi se pak kretao naprijed bez nekog otpora. On zapovjedi neka se u te razmake i praznine ubacuju njegovi ljudi i neka zameću boj prsa u prsa, te nebode jednu bitku protiv svih makedonaca, nego mnogo pojedinačnih i uzastupnih bitaka. Kad je Mili tako uputio časnike, a časnici vojnike, čim su se uvukli među neprijateljske redove i rastijepili ih, jedni napadajući iskosa nebranjene točke, a drugi obišavši ih, udarajući od ostrag, pa je falanga tako izgubila povezanost, odmah joj je propala snaga i zajednička djelotvornost. U bitci jedan na jedan hopliti nisu imali šanse. Kod Pidne poginulo je oko 25.000 makedanskih vojnika i tako je ta bitka označila kraj jednog doba. Falanga, koja je nekoliko stoljeća vladala na bojištima starog vijeka, izgubila je bitku od novog opasnog ratnog stroja – Rimske legije. Makedansko kraljevstvo je propalo, a rimski legionari proširili su vlast Rimske republike po velikom dijelu sredozemlja. I to nadiranje neće stati još stoljećima. Ali Rimske legije nisu bile jedino čudo koje je omogućilo gradu na Tiberu da zavlada ogromnim područjem. S rimskim legijama u novoosvojene krajeve dolazilo je još jedno čudo – proizvod praktičnih Rimljana. Bile su to rimske ceste, koje su često gradile rimske legije u slobodno vrijeme, govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rimsko carstvo bilo je pregolemo i putovanja su trajala dugo i na tim putovanjima bilo je nužno negdje provoditi noć, jesti, odmoriti se, odmoriti životinje, Naravno, bilo je preporučljivo provesti noći negdje na sigurnom mjestu, a ne putovati noću, jer je rimsko carstvo bilo isto tako puno bandita kao i sve države prije njega. Bogati rimljani, na primjer, imali su kuće vlastite kao postaje uz ceste kojima su vrlo često putovali kao što je, na primjer, Apijeva cesta koja je povezivala Rim sa kampanijom u kojoj su gotovo svi imali vila i ljetnikovce, Skromni ljudi morali su negdje odsjedati. Država se brinula za ceste, pa se tako brinula i za postaje uz ceste. August je uveo cursus publicus, službu koja je podrazumijevala javnu poštu, javne komunikacije, javni prijevoz, a samim time i službene državne postaje uz te ceste. To su bile takozvane pretorija, stationes i mutationes. Prvu veliku rimsku cestu počeo je 312. godine prije Krista graditi cenzor Apije Klaudije. Cesta je bila duga 261 km i spajala je Rim s gradom Tarentom na jugu Italije. Kasnije je ta cesta dobila produžetak koji je vodio do Jadranske obale, do grada Brundizijuma, današnjeg Brindizija. Via Apija dobila je svoj odvojak koji je kroz Kalabriju vodio do Mesijskog tjesnaca. Taj odvojak dobio naziv Via Popilia. Do početka drugog stoljeća prije Krista još četiri velike ceste vodile su iz Rima. Via Aurelija vodila je do Đenove, via Flaminija koja je vodila na sjever do Jadranske obale, via Valerija vodila je na istok preko Fučinskog jezera i via Latina koja je išla na jugoistok. Uz te glavne ceste izgrađeno je niz sporednih puteva, jer tada postoji izreka da sve ceste vode u Rim. To su državna prenoćišta koja su bila tako opremljena da su mogla primiti čak i cara i carevu pratnju. Nudili su sve ono što je putnikov moglo na bilo koji način zatrebati. Znači hranu, noćenje, promjenu odjeće za vozače, promjenu životinja. Velike stanice imali su po 40 konja i mazgi. Nova kola čak... Ako su se stara pokvarila, imali su vozače, nove koji će zamijeniti stare, imali su čak i pratnju koja će ići sa putnicima do iduće stanice, a onda će vratiti natrag životinje koje su sa ove stanice odvedene, to su takozvani hipokomi. Imali su nosače čak i veterinare koje rimljani zovu mulomediki. Da se pobrinu za bolesne ili ozlijeđene životinje, imali su i drvodijelce koji su bili nužni da poprave kola ako bi se nešto na njima dogodilo, to su karpentariji. Na izgradnju cesta posebno bio zaslušan Gaj Sempronije Grakho, tribun koji je nastavio politiku svog brata Tiberija nastojeći smanjiti moć senata. Doduše, ta je politika koštala njega kao i njegovog brata života. Godine 121. prije Krista ubili su ga u Rimu njegovi politički neprijatelji. Ipak, prije smrti, uspio je reformirati rimsku cestogradnju. Plutarh u njegovom životopisu piše Najviše je uz nastojao oko gradnje cesta. Pobrinuvši se je kako za njihovu korisnost, tako i za ono što stvara ugodan dojam i ljepotu. Vodile su naime kroz krajeve ravno bez skretanja i bile popločane tesanim kamenom, a podloga im je bila od nabijenog U Udubine u zemljištu bile su zatrpavane, a vododerine i jaruge što ih presjecaju premošćivane, pa kako su obje strane bile jednake i odgovarajuće visine, dijelo je kao cijelina pružilo ravnomjerani i lijep izgled. Povrh toga, pošto je svaku cestu podijelio na milje, postavio je kamene stupove za oznaku razmaka. Druge je kamenova je porazmjestio s obje strane ceste u manjim razmacima, da jahačima bude lako s njih uzjahivati, ne trebajući stremeno drže. Te pretorija su bile sastavni dio kursus publicus infrastrukture državnih komunikacija i one su bile obvezne primiti svakoga tko je sa sobom imao potvrdu koja se zvala diploma da je riječ o državnom poslu ili državnoj službi objekti za cursus publicus rijetko su se gradili od nule država bi odabrala ona najbolja mjesta uz ceste i dala bi im rang cursus publicus naravno Pretorija su se od nule gradila u najzabitnijim krajevima i na, uzmimo, planinskim prijevojima, gdje i tako i tako nije bilo nikakvih naselja, gdje su pretorija bile jedine rimske građevine u okrugu, najpoznatija, mogli bismo reći u arheologiji, to je pretorija sa prijevoja Brenner. Gradnja cesta bila je težak posao, zato su ih u pravilu gradili legionari ili najsiromašniji stanovnici rimskih zemalja. Obje skupine u pravilu nisu baš mogle birati posao. Gradnju cesta ovako opisuje jedan rimski pisec. Prvi zadatak je da se nađe kolotečina i tako se snađe u labirintu puteva, te da se iskopa duboki rov u zemlji. Drugi zadatak sastoji se u ispunjavanju toga rova materijalom, kako bi se tako napravio temelj za izgradnju ceste. Zemlja ne smije bježati, niti se kamen temeljac smije micati kada bude polagano kamenje za popločavanje. Nakon toga nastupa nasipavanje. Nasip na obje strane drže rubni kamenovi i brojni klinovi. Kako brojna momčad radi zajedno? Neki sjeku drveće i čiste uzvisine, drugi koriste svoj alat kako bi izravnali naslage i postavili velike grede. Tu su i oni koji povezuju kamenje i učvršćuju materijal spaljenim vapnom i vulkanskom tufom. Drugi pak teško rade kako bi sušili rupe koje se stalno pune vodom ili skreću manje potoke. Kažu da je kursus publicus bio tako dobro organiziran da je, na primjer, glasnik sa rimske granice do Rima mogao stići za manje od dva tjedna. Uz ceste su carevi također podržavali gradnju taberni. Taberna i, kako im samo ime kaže naša riječ, taverna dolazi od te riječi, su svratišta... Gostionice uz ceste I mnoge su postale Tako velike i tako popularne Da su se oko njih onda razvila Čitava manja naselja Postoje izreka da na svijetu Postoje tri vrste ljudi Živi, mrtvi i oni koji plove more Plovljenje morem bilo je opasno zanimanje ali ploviti se moralo, jer je život u rimskom carstvu ovisio o robi koja je dolazila more. U 50. godinama prvog stoljeća prije Krista u Rimu je došlo do Nestašice žita. Jeftino žito bilo je ključno za mir u tom gradu. Od njega se mjesio jeftini kruh, a kruh je u igre bio jamac mira u Rimu. Usto već početkom prvog stoljeća oko pola minuna rimljena primalo je besplatno žito. U tim 50. godinama u Rimu tri su se velika i moćna čovjeka borila za prevlast, Pompej, i cezar. I nestašica žita mogla je i onako usijanu situaciju u gradu dovesti do krvoprolića. I zato je rimski senat Pompeju Velikom dao izvanredne ovlasti, kako bi osigurao nesmetan dotok žita u Rim. Starogački povisničar Putarh piše. Postavljen tako nadzirateljem organizacije Opskrbe žitom, Pompeji posla svoje predstavnike i prijatelje na razna mjesta, a sam otplovi na Siciliju, Sardiniju i u Afriku da sabire žito. A kad je kanio isploviti s njime, kako je na moru puhao jak vjetar i kormilari oklijevali, stupivši prvi na palugu broda i naredivši da se diže sidro, uzvikne. Ploviti je nužno, živjeti nije nužno. Pokazujući takvu hrabrost i revnost, uz pomoć dobre sreće napuni more brodovima, a tržište žitom, tako da je i vanjskim narodima doteklo od viška onoga što je pribavio. Kao i vrela preobilja, svima je bogato naviralo. Rim je o trgovini. U doba braće Grakho, koji su živjeli u drugom stoljeću prije Krista, grad je imao oko 250.000 stanovnika, a u doba cara Augusta, koji je postao carem 31. godine prije Krista, grad je imao oko milijun stanovnika. Taj se grad nije mogao prehraniti proizvodima i svoje okolice. Grad je hranila cijela Italija, uključujući i otoke Siciliju i Sardiniju. Kada je osvojen Egipat, on je postao žitnicu carstva. Gaj Sempronje Grakho, tribun koji je nastavio politiku svog grata Tiberija, htio je pomoći rimskom puku. Donio je niz zakona, a jedan se od tih zakona ticao i žitom. Starogački povijestničar Putarh piše. Od zakona koje je predlagao nastojeći ugoditi narodu i skršiti senat, jedan koji se ticao osnivanja naseobina dijelio je siromašnjima javnu zemlju. Drugi, koji se odnosio na vojsku, određivao je da se vojnicima odjeća dobavlja na javni trošak i da im se u tu svrhu ništa ne smije odbijati od plaće, te da se ne smiju novačiti mlađi od 17 godina. Zakon o saveznicima davao je Italcima jednako biračko pravo kao rimskim građanima. Zakon o žitu određivao je za siromašne, nižu tržišnu cijenu žita. Gaju se proniju, te su reforme kao i njegovom bratu došle glave. Ubili su ga njegovi politički protivnici. Ali zakon o žitu, po kojemu je određena mjesečna mjerica žita koja se mogla kupiti po zajamčenoj cijeni, ostao je iza njega. Kasnije, 58. godine prije Krista, Klaudije Pulher tu mjericu žita učinio besplatno. To besplatno žito postalo je temelj mira u gradu. Zbog njega je Pompej tako brzo morao uspostaviti trgovinu žitom. I zbog toga su neki carevi poput Klaudija morali davati poprilične poticaje trgovcima da oni nastave prodavati žito a ti su trgovci zajedno s drugim putnicima morali negdje i ocjesti. Putnici su mogli prenoćiti u mjestima koje se nazivaju kaupona, diversorijum ili hospitium. Sva tri termina označavaju jedan te isti tip ugostiteljskog objekta, a taj prima putnike na jednu noć i daje im piće često i hranu, i arhitektonski izgledaju otprilike isto zgrada podignuta na kat sa sobama za pojedine putnike i jednom ili više blagovaonica koje su također bile namjenjene tim putnicima. Najčešći izraz za hotel je hospitium, to je hotel u pravom smislu riječi kakav mi radimo rabimo danas a za restoran u koji se ulazilo je taberna, iako se upotrebljava i termin kenatio. I imali su još jednu posebnu vrstu hotela, to je Stabulum, to je hotel koji je primao na konačište i životinje, ne samo ljude. Poseban termin je Gurgustium. To je posebno bijedna i siromašna gostionica, prljava i nikakva. U glosarima se naziva i popina sordida, hoće reći najgore od najgoreg. Prima tome rimljani su kao vrlo precizan i praktičan narod dali poseban termin za one rupe zadnje na, na ljestvici. Šulgi, kralj Ura, koji se nazivao i kraljem svih četiriju strana svijeta u svojoj himni, ovako se hvalio o putavima i odmorištima koje je sagradio o svom trošku. Šulgi je kraljevao u 22. stoljeću prije Krista. Proširio sam staze i izravnao putove u zemlji. Učinio sam putovanja sigurnima. Sagradio sam velike kuće. Posadio sam vrtove pored njih. Ustanovio sam odmorišta. Ondje sam naselio prijatelje, tako da se onaj koji dođe od dozgo može osvježiti u njihovoj hladovini. Putnik koji putuje noću može ondje naći priblježište kao u dobrograđenom gradu. Rimske ceste bile su bolje i brojnije od mezopotamskih, ali sva rimska odmarališta i prenoćišta nisu se mogla mjeriti s onima kojima se šulgi hvali. Ali od svih prenoćišta posebno su bila loša ona u kojoj je mogao zaći putnik koji je putovao po staroj Grčkoj. Ali, pored spavanja, putniku se u Staroj Grčkoj nudilo nešto još drugo. Prenoćišta su bila loša. S druge strane, veliki gradovi i velike luke su nudile gostima i putnicima, namjernicima sve vrste zabave. I u gradovima su se nalazile kapeleja i potisterija. I jedno i drugo znači mjesta za piće. U tim se gostionicama moglo dobiti piće, prvenstveno, potom jelo, tu su bila mjesta gdje se ljudi skupljali za kockanje igre na sreću, tu su bile plesačice i prostitutke, naravno kao i svugdje. Tamo su zalazili samo skromni ljudi, bogati su se zabavljali kod svojih kuća, takve mjesta nisu bila potrebna, međutim u Korintu su arheolozi otkrili jedan veliki izuzetak. Krajem četvrtog stoljeća sagrađena je fina zgrada na dva kata s portikom. U prizemlju zgrade bila je smještena 31. gostionica, svaka sa svojim ulazom, a na drugom katu bio je niz dvosobnih apartmana u koje se ulazilo iz zajedničkog hodnika. Zanimljivo je za grčke standarde da je svaka gostionica imala svoj zahod. Uza sve to svaka je soba nudila još jednu pogodnost koja je dobro došla putniku. Naime, uz jelo na put se nosilo i piće. Na putu se pila voda, ali i vino. Ono se u pravilu razređivalo vodom, samo su barbari pili čisto vino. Ponekad se u vino stavljao ocat koji je dodatno osvježavao taj napitak. A rimljanin Apicije u svojoj čuvanoj kuharici donosi nekoliko recepata za vino. Apic je bio trgovac u doba cara Tiberija, njegovi kolosalni banketi otjerali su ga u bankrot i samo ubojstvo. Ali Apic je iza sebe ostavio kuharicu koja je preživjela do dan danas. Začinjeno medno vino koje uvijek traje i koje može poslužiti tijekom putovanja. Stavi istucani papar s medom kojemu je skinuta pjena umjesto začinjenog vina u mješinu. I kad se hoće piti, ili istisneš med ili pomiješaš vina koliko treba. Ali ako je posuda čvrsta, dodaj malo vina ovom medenom vinu, da bi med lakše isticao. To piće namjenjeno putnicima trebalo je nekako i hladiti. U tom svratištu putnicima se nudila antička verzija hladnjaka. Svaka je imala svoj frižider, odnosno ono što je u klasično grčko vrijeme glumilo frižider. A to je bunar koji je bio iskopan do izvora žive vode koji je tekao ispod te... Zgrade. Tako da su oni mogli obijesiti na štagi posude sa vinom, posude sa vodom, voće, različitu hranu dalje Na primjer lubenice. Grci su dobili lubenice iz Male Azije kao što je uostalom cijela Europa još u klasično grčko vrijeme lubenice dobila iz Središnje Male Azije. I to se moglo hladiti u tim frižiderima. I oni su najznačajniji nalaz, u tim gostionicama bili su puni materijal. zatrpanim materijalom koji se odbaciva u njih. Tu je bila gomila posuda za piće, gomila posuda za točenje iznošenje pića na stol svih mogućih vrsta. Jedan dobar dio posuda imao urezane posvetne natpise, grafite pojedinim bogovima, međutim natpisima... Je jedan vrlo zanimljiv. Jedan od onih koji je pio, moli se Bogu Pausi Krajpalos, a to je Bog koji zaustavlja Mamurlog. Onda znate kako mu je bilo pri duši kad se pomolio takvom Bogu. Gostionice u Rimu i limskim provincijama nastojale su privući putnike svojim imenima. Dio gostionica nazivao se po životinjama, pa danas znamo za mjesta koje su se dičila ovim imenima. Slon, deva, mali orao, košuta, pjetao i zmije. Gostionice su se znale nazivati i po stvarima, pa su postojali i ovi nazivi, kotač i mač. A neke su se nazivale po bogovima, pa su postojale gostionice s imenima Dijana, Merkur i Apolon. Često su na pročuljima gostionica bili crteži kojima se nastojalo privući goste, a mnoge su imale i natpise. Ispred gostionice Merkur i Apolon, koja se nalazila u današnjem Lijonu, stajala je ova tabla s natpisom. Ovdje vam Merkur obećava bogatstvo, Apolon zdravlje, a gostioničar Septumanus sobu i pansion. Tko god dođe, bit će mu nakon toga bolje. Putniče, pazi gdje ćeš ocijesti. Inače, namještaj u hotelima je bio prilično rudimentaran. Soba je mogla imati jedna vrata, ali vrlo često čak nije imala ni vrata, nego samo zavijesu. Vrata su imala prednost jer su se mogla zaključati ključem, pa je tako putnik mogao osigurati svoju imovinu, ali ako imala zavijesu, onda teško. Latinski pisci spominju samo tri komada namještaja u takvom hotelu. To je Lektus odnosno krevet, kandelabrum, svjetiljku i tu dolazi matelio, a to je noćna posuda. I naravno, matela to je madrac. Oprema u hotelima naravno nije bila standardizirana. Neka su se mjesta mogla pohvaliti da su potpuno opremljena za prihvat gostiju, dok su druga izgledala užasno. No ta se nepripremljenost znala i osvetiti vlasniku. Na zidu jednog hotela u Pompejima gost je ostavio ovakav grafit. Kažem ti, gazda, da smo jako zgriješili u krevetu. Ako pitaš zašto, nije bilo noćne posude. Od Polibija doznajemo da se nije plaćalo pojedinačne usluge, već da je cjelokupna cijena noćenja i hrane u hotelu u Cisalpinskoj Galiji bila pola asa. Kako je išla inflacija u rimskoj državi, tako od Polibijeva vremena, od drugog stoljeća prije Krista, pa negdje do drugog stoljeća poslije Krista, stvari sa cijenama su se promijenile, i tu nam je izuzetno zanimljiv jedan natpis iz Sernije u provinciji Norik, koji je sastavljen u obliku dijaloga između gosta i gostioničara. Pregovaraju o noćenju. Gostioničaru dogovorimo se. Imaš sekstariji, pola vrča vina i kruh za jedan as. Umak hranu za dva asa. Odgovara mi. Djevojku za osam asa i to mi odgovara. Sijeno za mazgu za dva asa. Mazga će mi doći glave. Pini se da cijena sjena putniku je bila previsoka i izgleda da je gostioničar koliko je spuštao cijenu za hranu i piće, toliko je derao za sjeno za mazgu. Znači negdje je morao zaraditi. Hotele najbolje poznajemo kao što i pretpostaviti iz Pompeja gdje su se začuvali. Znamo da je ostao hotel Gaja Higina firma. Ima natpis na ulazu Hospitium Gajih u firmi. Drugi hotel je Hospitium City i imao je slavan oglas na vratima. Ovdje je smješten hotel ima blagovaonicu i pavaonice sa tri ležaja i sve ostale pogodnosti. Nisu samo trgovci žitom krstarili po Italiji i rimskim provincijama. U rimsko vrijeme trgovalo se svim i svačim. Pretpostavlja se samo da je Rim godišnje trošio između 1 i 1,8 milijuna hektolitara vina. Potrošnja ulja u Rimu tijekom jedne godine procjenjuje se na oko 23 milijuna kilograma. Trgovina se širila daleko izvan granica rimskih provincija. Bijelokosti začini stizali su s istočne obale Afrike i Indije. Posebno vrijedna i važna roba kojem se trgovalo bila je sol. Taj dragocjeni mineral bio i povod za ratove već odmah nakon osnutka Rima. U starogrečkom povješničaru Plutarhu Romul i njegovi rimljani sukobili su se s građanima grada Veja. Nakon što su rimljani pobjedili, Romul je uzeo plijen za svoj grad. Kad je nastao bijeg neprijatelja, Romul pusti preživjele neka bježe, a sam krene u njihov grad. Ali oni, kako je poraz bio težak, ne se održati, nego, izmolivši mir, sklopiše savez i prijateljstvo na sto godina, te prepustiše Rimljanima velik dio svoje zemlje, što ga zovu Sedmo župlje, zatim solane na rijeci Tibere i predadoše 50 talaca iz najodličnijih kuća. Od svega toga Romulu su vjerojatno najvrednije bile solane na Tiberu. S kanala morska se voda dovodila u bazene različite veličine i dubine i tu se isparavanjem morske vode dobivala sol. Sol se tada ukarcavala u brodove i Tiberom uvozila do ispod brežuljka Aventina, do mjesta koje se i danas naziva salara S tog je mjesta polazila i prva trgovačka cesta koju su Rimljani zvali Via Salarija. Rimska riječ za plaću bila je vezana za sol, to je salarium argentum. To je očuvano i do danas u engleskom jeziku, u riječi salary. Sol se u antici osim za prehranu koristila za obradu dragocijenih metala, konzerviranje ulja, mumifikaciju, zagnoju u poljoprivredi i zapravljenje sira. Odrasla osoba dnevno treba 12 do 15 grama soli, konj treba 50 grama, a krava 100 grama soli. Zato ne čudi što su mnogi trgovci putovali rimskim zemljama trgujući sa sodom i ti su trgovci ovisili o cestama i brodovima kao i o hotelima. Siti je hotel je jedan od najboljih, rekli bismo najviše kategorije. Imao je gostionicu s mramornim šankom u kojoj se moglo svratiti sa ulice i ima poseban zahod i posebnu prostorio za pranje ruku pored nje sa tekućom vodom i koliko je do sada istraženo, on je najboljeg izgleda. Ima još jedan, čijeg vlasnika ne znamo poimence, veliki hotel sa ulazom za kola i životinje. Najbolju prođu od svih roba koje su se nudile putnicima imalo je vino. U svojoj čuvanoj kuharici Rimjenina picije donosi nekoliko recepata za vino. U toj kuharici, između ostalog, piše Neobično začinjeno vino Sastav neobično začinjenog vina Stavi se oko 7 kg meda u bakrenu posudu, u kojoj su prethodno stavljena dva vrča oko litre vina, tako da se vino ukuhava dok se med kuha. To treba zagrijavati na blagoj vatri od suha drveta i miješati kuhačom dok se kuha, a ako baci pjenu, zaustaviti dolijevanjem vina ili povlačenjem s vatre. Kad se raskladi, ponovno podpaliti, tako i drugi i treći put, a onda se skine s vatre i sutradan se pokupi pjena. Tada stavi četiri unce istucanog papra, tri skripula mastike, pojedan dram lista odoljena i šafrana, pet pečenih koštica urme, te iste urme omekšale u vinu odgovarajuće vrste i količine, tako da mješavina bude blaga. Kad je sve to pripremljeno, prelije se s osamnaest vrčeva oko 9 litara lakog vina. A za kreativnije ugostitelje, Apicije dodaje još jedan zanimljiv recept. Kako napraviti bijelo vino od crnog? Brašno od boba ili tri bjelanjka stavi u bocu i što duže možeš tresi. Sutradan će vino biti bijelo. I pepe od loze bijelog roždja čini isto. Rim je bio milijonski grad i naravno da je bio pun takvih mjesta. I sa jednog nadgrobnog nadpisa znamo da se u regionu dva nalazio jedan Marcus Popinarius. Ili bi se reklo Marcus Gostioničar. Na Eskvilinu, gdje je živio pjesnik Propercije, Nalazila se taberna, kamo su otišle hetere Filida i Teja, kad ih je Cintija istjerala iz pjesnikove kuće. Ta je taberna bila blizu pjesnikove kuće i očito njegovo stalno mjesto, gdje je zalazio. Slavna je, najmožda najslavnija, gdje je bila taberna u regionu 8, to je Salaks taberna, o je pjeva pjesnik Katu koja se nalazila na samom forumu kod devetog stupa od Kastorova hrama. To znači da je taberna bila u Sempronijevoj bazilici. To je važno spomenuti zbog toga, jer se nalazila u samom srcu rimske države, ne samo grada Rima. A ako je Katul hvali kao najbolje mjesto u Rimu i najbolju birtiju u gradu, onda znači da je bila izuzetno veselo mjesto. Rimski pisci neke su careve optuživali da su zalazili u kačme. Jedan od prvih koji je zato optužen bio je Neron. Rimska tradicija slaže se da je prvi dio Neronog vladanja bio dobar. Doduše za tih prvih pet godina Svetonije i Kasijus dio tvrde da su zapravo vladali njegova majka, Seneka i Bur. Tacit dodaje da je za tu dobru vladavinu isključivo zaslužna Neronova majka Gripina. Kako bilo, tih prvih pet godina bili su dobri. A onda je Neron prvo pokušao udaviti svoju majku jer se suprotstavljala Neronovoj vezi s Popeom Sabinom. Kad je nije uspio udaviti, dao je da ju izbodu noževima. I onda je počelo razdoblje Neronove loše vladavine. Optužbama za političko nasilje, rastrošnost, udovaljavanje svojim čudnim ukusima i užicima, pridružila se optužba da je Neron zalazio u krčme. Njegova vladavina završila je samoubojstvom 68. godine. Tada je Neron izrekao svoje čuvene riječi, kakav umjetnik umire sa mnom. Nakon Nerona na prijestolju izmijenili su se Galba, Oton i Vitelije. A i ovog zadnjeg rimski su pisci optuživali da je rado zalazio u krčme. Rimski povijesničar Tacit u svojim historijama piše. Čudnovata je opreka bila između vojske i zapovjednika. Vojnik je tjerao naprijed, zahtjevao borbu. Vitelije je obamirao od mlitavosti i u besposlenoj raskoši i obilnim gozbama u uživao sreću carske vlasti. Pijan usred podneva i prenatrpana trbuha, dok je unatoč tomu silno oduševljenje vojnika dragovoljno ispunjavalo dužnosti vojskovođe, kao da je zapovjednik nazočan i uljeva nadu hrabrima, strah kukavicama. Kad je Vitele je došao u Rimi, postao car. Nakon što su njegove legije porazile Otanovu vojsku, njegova rasipnosti, uživanju jelu i piću, postali su još veći, tacit piše. Nitko se na onom dvoru nije nadmetao upoštenju ili radinosti. Jedini put do moći, rasipnim kozbama i troškom te pijankama namiriti nezasitne Vitelijeve požude. Misleći da je dovoljno ako uživa u sadašnjem stanju i ne u unaprijed u vrlo maloj mjeseci rasuo, kako se vjeruje, devetstotina milijuna sestercija. Vitelije je u srpnju 69. ušao u Rim. Prvog dana tog mjeseca na istoku carstva Legije su za cara proglasile Vespazijana. Njegove su Legije krenule u Italiju, u bici kod Kremone porazile Vitelijeve trupe i 20. prosinca ušla u Rim. Vitellija su okrutno ubili njegove vojnici. Vespazijan je htio abdicirati, ali mu to pretorijanska garda nije dopustila. Rim je tako dobio novog cara, koji je bio puno trezveniji i štedljiviji. Ipak uživanje u krčmama nije prestalo. Mnogi carevi su pokušavali ograničiti skupljanje na takvim mjestima, tako da su zabranjivali da se toči piće zajedno s hranom odnosno gdje je bilo piće nije se smjelo jesti i obrnuto. Neki caravi su ograničavali ponudu hrane, pa se smjelo, na primjer, za vrijeme Septimija Savera samo servirati grah, ali ne i meso. E, neki su ograničavali mjesta za sjedenje, pa se mjesta gdje se točilo piće moglo samo stajati uz šank, odnosno popiti i otići nije se moglo sjesti. Međutim, ti zakoni su imali slabu prođu i svi su ih kršili, i kad Ciceron iznosi optužbe protiv Pizona i Marka Antonija, onda mu je jedna od glavnih optužbi da su obojica posjećivali birtije. Dobro, za Mark Antonija je to poznato. Nisu samo neki carevi zalazili u rimske krčme. I u doba republike ta su mjesta bila posjećena od strane uglednih građana Rima. Marko Antonije, desna ruka Julija Cezara, vojskovođa kojeg su legije slijedile u najgorim nedaćama, volio je popiti, pojesti i svratiti u rimsku krčmu. Doduše, Antonije se nakon Cezarove smrti i drugim postupcima omrznuo dobrom dijelu rimskih građana. Tako je pod sumnjom da mu je nevjerna otjerao svoju ženu od kuće, a protiv njezinog navodnog ljubavnika Pučkog tribuna Dolabele poveo mali rat u kojemu su stradale Dolabeline i Antonijeve pristalice. Starogrečki povisničar Plutarh u Antonijovom životopisu piše. Time je da kako omrzne mnoštvo. A čestiti mi je i razumnim građanima bio inače, kako veli Ciceron, neprihvatljiv zbog svog života, da pače mrzili su ga. Jer su im se gadila njegova pijančevanja u nevrijeme, njegovo skandalozno rasipanje novca, vucaranje sa ženskama, spavanje preko dana, besiljna pijana tumaranja, noćna bančenja, odlasci u kazališta i prisustvovanje vjenčanjima glumaca i lakrdijaša. Pripovijeda se da je jednom ugošćen na svabi glumca Hipije i pošto je pio svu noć, potom rano izjutra kad ga je narod zvao na forum, izašavši pretrpan jelom, stao povraćati u togu koju mu je podmetnuo jedan od prijatelja. Usprko ovakvih javnih skandala krčme kako one u Rimu, tako i one uz i u gradovima provincija, bile su itekako takako posjećene, a netim tim se mjestima mogla nekad izgubiti glava. Isto tako znamo, da se blizu foruma kraj Konkordijina hrama nalazila jedna tabernula, u kojoj je ubijen Sempronije Azelion 89. godine prije Krista, što znači da su takva mjesta bila i nezdrava mjesta za zdravlje i za život. Marcijal govori o jednoj slavnoj taberni u Rimu, zvala se Mika. I nalazila se na jugu Marsova polja. Marcijal je pouzdan za procjenjivanje kvaliteta taberni i gostionica, jer je većinu života proveo po gostionicama vančeći. Inače, Mika je bio nadimak jednog medvjeda koji je bio slavan u Rimu i tako i gostionica dobila ime po medvjedu. U dijelu Rima preko Tibera, koji se zvao Trans, Trans Tiberim danas Trastevere, postojala je velika trgovina vinom i spominje se na natpisu kao Kela i Vinarija i Nova et Aruntiana. Tu se očito vino i pilo i budući da je Trans Tiberim bio kvart sa užasnom reputacijom u gradu, Mora da je i to mjesto bilo jedno prilično opako mjesta. Jedna od najgorih stvari koje se mogla dogoditi krčmi ili gostionici bila je da prodaje razvodnjeno vino. Nezadovoljni posjetitelji mogli su zbog razvodnjenog vina polupati inventar, zapaliti krčmu ili napasti vlasnika. Doduše, češće su bile žalbe, kako verbalne, tako i napisane. Tako je na zidu jedne krčme u Pompejima nezadovoljna mušterija svoje nezadovoljstvo vinom koje se tamo točilo uobličila u ove stihove. Nekate uskoro pokvareni gostioničaru stigne gnjev bogova. Tebe koji prodaješ gostima vodu, a sam piješ čisto vino. O takvim pokvarenim gostioničarima i krčmanima pjevali su i veliki rimski pjesnici. Onaj koji se najviše žalio bio je Marcijal, koji je puno vremena provodio na tim mjestima, govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sidoni Apolinar, na primjer, opisuje u Burdigali, današnji Bordeaux, gostionice koje su noću odjekivale pjesmama i urlanjem, da se to nije dalo izdržati. Pjesnik Juvenalpak opisuje jedno društvo, koje je konzulateranus zatekao u jednoj popini u osti. pa između ostalog on tu spominje mornare, lopove, bjegunce, trgovce, pogrebnike, balzamičare i sav ostali šljam koji se skupljao u luci i još svirače na timpanima i cimbalima, i ove koji su se mrtvi pijani s njima ludo zabavljali, što je konzula naravno šokirao. Propercije iz svoje perspektive dodaje da su se među gostima nalazile i hetere i igrači raznih društvenih hazardnih igara i ostale sumnjive individue. S druge strane... Od juvenala doznajemo da su se informacije pronosile kroz gostionice. Pjesma Kopa govori o dobre gostionici i navodi sve ono što može privući gosta. Tako spominje sir, šljive, kesten, jabuke, murve, grožđice, krastavce, a malo dalje kaže... Ovdje su u obilju Cerera, Amor i Bromije, što znači da se moglo dobiti kruha, jer božica Cerera je zaštitnica žita, Amor, to su očito prostitutke, i Bromije, to je nadimak boga Dioniza, znači da se točilo dobro vino. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimio Danko Kuratić, emisiju u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.